В якому житті я вдихав ці пахощі? Чи у мене це тільки попереду? Пахощі заползають всередину, і я відчуваю, як вони, неначе кислота, роз'їдають мої кістки, повзуть до серця, до серця.